Ayap ulah, ayap ulah, ayap ulu. Antap ulah, antap ulah, ayap ulna. Antap ulah, antap ulah, antap ulu. Antap uli, antap ulah, antap ulna. An ap ab... al an ap ulah, anap ulah.